Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah Nebija në Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi vëmen wa, wa ala Shikua së nëruar mirë se të komi në emisioni sënë tëmë që ka thot feja Filimesht në filim të këti emisioni Allah në falenderojmë dhe vetëm pre ti ndimë dhe falje kërkojmë Zotin në ndihmoft në punë tona dhe në rrugën ton Allah gjallë wa ala në i lehëso brengat e kësaj bote dhe në shpëtof nga dënime dhe brengat e bote së tjetër Kemi takim të drejtë për drejtë në emisionin që ka thotë Theja dhe sonte në pjesën e parë që është e rezervuar për të trajtuar një temë të caktuar, edhe pse kemi përzgjedhur të flasim për një temë nga tema që kanë të bëjë me dukurit negative, megjithatë kemi vendosur që mos të flasim për atë temë, por që pjesën e rezervuar për këtë temë t'i ja kushtojmë pyetjeve që kanë ardhur nga ana juaj. Nga se me të vërtet, po ndihemi me përgjëtësi përbal ju, veçanëresht përbala tyre që po në shkruajnë në postën ton elektronike dhe gjithashtu për mes SMS-ave, andaj kanar pytje që kanë të bëjnë me emisionin ton. Dhe duat të shuizërasin që në fillim të këti emisioni, të mire me disa nga këto pytjet, e pas taj më vënd të hapim linjen për inkuadrimin e juaj. Andaj duke mos humë bërko më tepër, unë fillaj shikonë ruar me pytin e par çenë kanavar përmes SMS-it. Fot cilë është përkthimi më i saktë i ja ajetit 7 të surës Araf. Në një përkthim thotë shejtani do t'u afrohem, ndërsa një përkthim tjetër thotë do t'u çasëm. Dhe tjetri thotë se tani do t'u sillem nga para dhe mbrapa, nga djathta dhe majta. Cili prej përkthimeve është më i duhur? Unë mendoj se edhe afrimi edhe çasja e cilurit nuk kanë shumë dallim mes vetë në kuptimin asaj që tregon dhe e shfajt dhe prezentan veprimin e shejtanit. A i afrohet njëriut dhe gjithashtu a i qarkulan në brendin e njëriut si kur që qarkulan gjaku dhe gjitha këtu i përdor për të mbilur cytja dhe dilema në zemër e njëriut. Andaj, mënyrës e si a i në afrohet dhe si a i silët Dhe se ja në njëriun, si e çarkullon në njeriu, sikur të çarkullon gjaqun, ne nuk e dimat. Gjasë kjo është e fshehtë për neve, e pa dukshme, dhe gjithashtu ne nuk e ndijmat. Por shpesh njeriu përjeton këtë, gjasë nga njeriu i vjen sot dilema të padëshiruara, të urrejtura. Dhe ato vijnë nga brendia e tij, ndërsa ai e di se ato nuk kanë të bëjnë me ta. Dhe kjo nënkupton drejt për drejt se kemi të bëjmë me një cytë të së shejtanit. Dhe këtu ka thënë, shëjtani malkuar, se ondo të vijen nga paran, nga brapan, nga djathas, nga majtas, nga gjitha anët. Mirë po ka preashtuar anën e si përme, të lartë nga se lartë është Allahu Aza Uxjel. Dhe aje është mbrojë si njëriut. Edhe në qofë se shëjtani i qasënë nga të gjitha anët, Allahu nga lartë e mbrojë njëriut. Në qofë se njëriut fortifikohet me përmendin e Allahu Aza Uxjel i zbatëm simet e Zodin Gjelle Gjelaluhu, i këta Allahu Tevare, këta ala, fortifikuhet në fortifikatën e kështirën e fuqishmet e besimit, të zimë nuk ka mundësi, nuk ka mundësi të athyen shëjtani, nuk ka mundësi të dëpërtanë brenda saj. Për këtë arsuje, të shë undesha të mire më tijet me komentimin e kësaj që është për men, se sa me shprejnë adekuate që ka dhe me aspektin gjuhësorë nuk vren dallime të mëdha, edhe pse ndoshta ekspertë gjuhës mund të vrenë nga sa ta edinkët, por në aspektin kuptimor, sepse po flasëm aspektin gjuhësor, në aspektin kuptimor nuk ka dallim shumë mes këtyre shprehjeve që mund të jap kuptim tjetër, nga se afrimi dhe çasja janë të përbashkëta, kur i afrosh dikujt dhe i çasesh dikujt tjerë i afroan. Sa kanë muzikë këto dy shprehje të ken kuptim të kundërt të pijamull, kur i thua i u afrova i bje i afrosh, e i u qasa u largova, a ka kësi kuptimi? Nuk ka kësi kuptimi, jenë të prafër ta por tash, cila shpreje më adekuate në aspektin gjysor unë nuk duat mirë me te nga se këjtë të kaim për këtyezve dhe atyre që jene eksperta dhe gjuhës shqipe por po flasë në aspektin kuptimor nuk ka dëllim shumë më sërë kuptimeve që mund ta që mund ta uh, deformojnë kuptimin e ajetit që mund ta deformojnë kuptimin e ajetit Allahu edhe në mas mire thë të punojmë dhe të aponim dhe torë dhe shefi nuk është i knachur në ngarkon me punë, në deturon të punojmë punë një është orarit, në shkel, në bëm padresi. Kemi vullt disar për këtë qështja dhe kemi thënë se në rast e punës une kam has në ankesat e dy anshme. Ju jo rolhere më ankohen punëtorët por edhe ju jo rolhere më ankohen edhe punëdënsit. Nga se me të vërtetë sotë njerëzit po është vërtet se është një lloj është një lloj keq trajtimi dhe keq shfrytëzimi i punëtorëve por edhe ka një vlastim gane punëtorëve të cilët për shembull janë mësuar që sa so punojnë një mujë ditë për 150 ose 200 euro lodhat ngarkohet thotë mjafton mi dërgo vllau pi Gjermani 200 euro çka për 200 euro nuk më i thuj sa lutna dhe punoj për sugajshmi edhe pushoj edhe zbuna shërbttoria skujt e kështu me radhë Pra në mundësia që dikush në dihman nga një herë dhe një loj një loj kënërije për balë vërfris ka bërë që edhe të ketë rebelim dhe ju pun kualitative që si duhet nga në punëtorë. Ka përjashtime nga të dyja anët, por duhet thëmëse, një si musliman duhet të përmbahemi marveshjeve, duhet të përmbahemi kontratave, duhet të përmbahemi asaj që kemi premtuar se do të zbatojmë. Edhe punë dhënësi, por edhe punë Dhe nuk është e lejuar për shembun se nganjëra mund të punëtorit ankohet, nuk po mblen nuk, për shembull unë di disa njerëz nganjëra vijnë të huaj, unë punoj punoj fillevani, ai nuk punon në mufal, pra pengon namazën. Ka ndodhi për shembull me ful me dikant. Qysh po i pengojnë për namazet, jam musliman. Ato hoyt nuk i pengojnë nga namazin, por i pengojnë nga humbja e kohës. Ata për të fal namazin duhet 1 orë më bogati. Dhe pregaditen, dhe flasin një jo abdesi, jo na jo jo jo, jo të dron abdeset, prish na abdeset, mor na abdese. Po humku ato. Tash tri namazë më falin punë pun, tri triun godi humbien. Andaj un nuk i kam penguar nga namazit sot ai pundhësi, por i kam penguar nga humbia e kohës. Ka punë tjetër se edhe kanë hak kur ankon. Ka sahet tut unë pat paguaj, mos me kon unë të çse pas ka fshat gues me ngër çe ka në angër, kshadon, familjes. Apo? edhe ta është me ndonë se në emër të 200, 300, 400 euro sa so jep ka dhe të me erëbnu diken edhe kjo patresi andaj pegamës më ka unë i të ku dhulme fa inë dhulme dhulumatu një më lëkijame Muhammedës më ka thënë ruajunin nga patresia ruajunin nga zulumi nga sa a i shëndëruat nga ersira të të mërshme që s'jilin dënime të dhimshme personit të tilë ditë në gjukimit A komunsi të bën padresë puntori, komunsi. A komunsi të bën padresë punësi komunsi. Të dy palët keni frikë kallon rruajin nga padresia. Ti që më rrogën dia, se nëse e keq përdor punën, nuk e krysi duhet. E ke fituar haram, jo se duhet. Ti që e keq përdor puntorin në emër të një roge, djevollëse djersa ti të mallkon. Lodhja ti të mallkon. Nëse e keq përdor dhe e shtyp dhe e keq treton, duke u munduar që ta të shfrydzësh edhe, edhe, edhe, edhe at, at, at, at, at, atomin e fundit e fuqisit ti në e mërë të një pagë që jepë fund. E pagë, po, ti jepë fund, përte ku e është njeri. Nuk bon me keqrejtu, nuk bon me shkinë marveshëm. Sikur se e di njësa vene, për shembul, kanë marën punët fmi, 17-18-18-18, kanë pasë nevoj. Dhe është marën ashtë që të punën, kaqë orë, dhe të paguat, pas ta e qëfar ka bërë punën dënësi duke detyra puntura që ata drutë të shtëpisë që ka blej pa shpëjtja banet tja çoptojne. Pastaj tja kryngat punë, punë jashtë punës ti. Punë duhet i kamunë, çka janë kta? Sarskan punë atin punë, do të bëno punë tjera, veç mos rrin. Zbon kështu. Te ose ofroj pun për shkeni marr vesh, ose mos ngarkom atë që seni marr vesh. Që s'u kusht i obliguar aj me kry pun për shka nuk keni marr vesh. Andaj Muhamedi mëvon el muslimuna ala shurutih ka më pejgamberi sa o salem se muslimanet i përmban marveshjive dhe kushtve që i kanë pranuar. Ata janë që i pranuin këtë qështje. Aja marvesh në t'i kaqë, kaqë. Dhe në qovë se më vonë, e kuptanë, se vala komë pranuar të kushtve, për nuk po më i përbalu. Rengull, unë e ofrej këtë opcion me ndryshu marveshjën, që se përndhën si pranën, dëshuat, nuk pranën, Nuk kam unë si vdoj në komunë shtëpë me Bardukshit, në fund muaj duhem shupun. Në rregull. A marrveshje? Ose për shembull, pundhën si thot, mu, shhtot, fal, po fal, po pun. atërë, për rrugën që të hap, unë mendoj se duhet me hala me të ngarku pun, me punë. Ai tha, nuk më, ina morrë shto, online fal, po më duhet edhe ende punë. Atë unë po dua faqë 2 muaj, 3 muaj ditë me jetë një punë tjetër, datë mendosh përto kushte, nëse nuk do më zbatu, atëra më duhet që me të largu nga puna nën mardi kanë teatrë, çe punan me këto kushte. A marrveshje? Mamir, ama ju më bënir zullum asnjë palë. Nga as se zullumi është refuzuar e veçandërisht nuk lejohet as të keq përdoret dobësia e dikujt, nuk lejohet as të keq përdoret varfësia e dikujt, të keq bërohet varfria e dikujt, nevoja e dikujt të keq përdorur për ta shkel, e për ta për ta e... keq përdor fuqinë e tij dhe varfrinë e tij për të përfituar për disa kohë të për dhe në fund më jao një pagë vallë tmerrësisht të, të olt dhe do që më nduor se je duke e bërë mirë dikujt. Kifri Allah xhaxh Leuala open dhënës. Ti ç ekipon tor Kifri Allah xhaxh Leuala se nesër ke më pas fëmijë ose ke fëmijë, wallahi sikur të popullin haku i huajt nzen. Haku i huajt nzen, nuk ka mundësi me i shpottu ai wallahi që ka këç për haku e dikujt kurr. Ai që ka bozu më dikujt kurr s'ka mundësi me shpottu. Ka më nzon haku erdho kur dalloha rruajt. Prandaj ti kimi Kifri Allah xhaxh ki Lejalu dhe të jemi nga ta që i zbatojnë marvejshet dhe i përmbanë kushtëve. Thëtë jam 24 veqare dhe punoj që nga musha 15 veqare. Me parat e mi ja dhe një piese pre një kredije me kamat kam blerë vetur. Të cilën tani po e shluizohem baba. Duhat martohem dhe më nevëjnit vetura. Por si me i thonë babës, qëfar të bëj? Më nëjë se kjo është e letë. Pse? Ka se shpenzimit për martesti nuk i bën vetë a se martesa do kat bëj vetëm me ty. Martesa kat bëjmë na kuptimin e harximeve dhe organizimit me tepër të kom babas se ty. A se babo kat bëjmë me bulesën e harximeve, me ftesën e mysafirëve, me organizimin e dasmës i takojmë babas. A ndajmulin me bisedo. Neve na duhet këtë ta bëjmë. Apo duhet të them kaç mysafir, duhet të, të ke, duhet që këto këto gjëra t'i bëjmë, na duhet çka kët vend ta rezervojm për ta mysafir dhe çdo mysafir kon ka një shpenzim dhe bëhet kostoja e harximeve përdorsë. Dhe dalin përshambu një shumë e caktuar e parave. Them ne skemi kaç para. I thua babas, mir bab fal. A kishon pa më suahin bosh me shit kir. Çfarë më menët ju bab. Pejëzëm kirn, ose te gjithë fundit ja bëm disi, veçmësi mbarsh morsitëm kaç. E pa dishu më ne se baba, wallahi në momentin kur e shfesë Bia se ti po i duam para për martesë. Në kondo më i thon fare, ka sa edhe Barçmer nuk e lën varet e ti të martohet gjithsesi. E lërën më të kuptoj se kjo. Më punuar se nuk nuk nuk ke biseduar me të, do të thonë ai ai nuk po e dësaj apo duhet. Ai po më ndon se ato që janë garantuar nga parat, dhe janë blindur të mjaftueshme, ai kështu më ndon. Dhe mendoj se shumë gjëra mund të zgjidhen me Allahin në mënyrë të mirë, me mohabet, me komunikim mirëfillt, me gjitha këto mund të shkarohen shumë bukur. Por çonse un e fsheh ditë, ti fsheh ditë. Dhe do ul hezita them ti dhe ti mparajkon mua. Atëre këtu është kënd duke u hacarur aportet komunikimet pa nevojë, pazia. Që të gjitha ato hacarime ka mundsi besojuni, ka mundsi një fjalë më shëru. Me një fjalë mund të shërohet të gjitha. Prandaj, prandaj që biseda komunikimi është i kërkuar në kët rast dhe shërimen mendoj që janë të rëndësishme, atëse do të do të sjellin <coughs> zgjidhje me len Allah të mëndosur ë uh, pyetja rrodës shikuar nderuar thot uh, kur duhet ta themi duani istiharas uh, a a themi para se me dhon selam apo pas se i japim selam istihara është kërkim i hajrit kërkimi të mirës një njeri për shembun nuk din kat jam ban edhe kjo është e mirë edhe kjo është e mirë të dyja të mira por nuk po di cilën më e zgjidh feslomi na ka propozuar dhe na ka rekomandu që ta fal namazin që quhet namazi istiharas Që përmes namazit i dorëzojmë në Allah xhelaluala. Që Allahu të na ndihmon të të naçim rrugën, të na lehtëson çajë jo që më do bësh më për neve, për fen ton, për dunyën ton, për jetën ton, për familjen ton këtë herë. Dhe aty folën dy rëqate namaz dhe në fund këndohet një lutje. Ajo që dua istihare. Dhe tash më pyetja është se kur këndohet kjo? A para se si më thon selam apo pas se që të japim selam? Dietaret kanë thënë se mundsia është ta këndosh branda namazit dhe mundsia është ta këndosh pas namazit e çfarë të bëjmë nëse din duan përmansh pa ne zufare e kemsu për mans coniers amsuin nëse duan e kemsu për mans më mirë të thuat branda namazit ka se namazi kanë pozit pasazhmet e Allahxhaleuala gjatë namazit yeni lidhet të, të pasazhme me Allahxhalealu dhe lutja branda namazit është më efikase se lutja pas namazit kja thasht në rast se ti e din duan përmesh. Në qovë se nuk e din duan përmesh, kjene me menezu, atë leze e pasë selamet e të rasht në regull, Allahu e din masë mirë. Thëtë prindë të mi e kundështojnë finë dhe me kundështojnë mua. Unë mundu e me i respektu dhe musil mirë me ta. Pyte ime është, a hinë gjuna mos me i dashtë prindë? A duhet me dashtë dhe më rejtë për Allahon? nuk duhet këso me e kuptu dashurin dhe uretin për Allahon, nga se nuk mund dhe mi të themi se për qëfar dhe le arsvija me i uret prind, nuk urehen prindrit, nga që i si ki prind ata, nuk urehen ata, mirë po, a mund të urem dhe një veprem të tyre, veçandesh kur ka të bëj me kundërshtimin e fesë dhe më zbatimin e vesë, po, e urejmë vepran, e urejmë qëndrimin, nuk në pëlqem pësat aksosilën, mirë po ata si individa, nuk i urejm Ata i dojmë, ka se kemi prender, dhe duhet të dimë të dalojmë mes të të në dyjeve, mes dashurisë ndaj individit, dhe mes dashurisë dhe urejtës për vepre të ti, dalojmë mes të të gjyëgjërave, që janë shumë më rëndësi të, të ndohën. Për ndaj, mendoj, se para se të mendash të kjo pythja, ti duhesh që të mundosh të fitosh edhe më tepër dëshurin e prendeve, dhe të ofrash atyre dashurin edhe më tepër, që kjo dëshuri të relaksanë raportet, që kjo dëshuri të zbutë dhe të ullë tensionet, që kjo dëshuri të bënë që të mirë kuptohemi, me zvetë, nga se vëllahi, dëshuria bënë atë që ndështa shumë, shumë veprim, nuk ka mundë si të, të bëjnë. Njëri ju përshambull, e urën i veprim, nuk e danë. Mirë, pa në moment në kërë aje veprim bëhet, dhe vje si kërkes, e ati që e danë shumë, e bënë e bën nga se dashurija ndaj ati që pa e kërkon, të bën të dashrë dhe vepër në që e ka kërkuar. Pëndaj, nëse ka dashrime së prindëve dhe fëmive, a ma dashrit kultivuar të mirë, mirë kuptim, ka silet mirë, a po, ti e arrin me e ngritë dashurin e prindëve edhe ma te pëndaj te, me silet e mira, me bucim, me urcim, me mirësi, me kontribut, me lene logelle ule, sa ma ti përshtohë dashuria, ma tepër ulen, te për ullën të nëzën dhe kondështimet. Edhe ti, ofrejë dëshinë dhe ma te i për atyre. Tërgojë së so shumë i danë, po, ofrejë atyre, për që a fajë, faljë mirë, më nëse, kjo është e që duke të bëjmë. Para që të mendojmë, a mi u rejtë prendë? Nuk u rejtë prendë, nuk banë mi u rejtë prendë. Në regull, ata mund të bëjmë një vepremë që nuk u rejtë prendë, së pa pajtojmë e se pa e kondësht Ju thimi se kjo është pifes, kjo është pimeje. Allahu na ka msuu kështu. A dini çka do thot me urrëjt namazin? A dini çka do thot me kundërshtudi kanë me krynje obligim të Allahut? Kjo është më e madhe. Unë nukua dëshmëjua vasti të keqë. Mundo që tua dëshmohesh se ata po dhimsen ty. Tua dëshmohesh se sikur far interesin këtë për vetë se kërkime të vërtetës. Dhe mendoj se me këtë metodë me, me lënduar apo zgjidhen problemet shumë më mirë, shumë më drejt sh'më mënyrë efikase se me këto ë forma e, ku bëhet fjalë për urrëtitjen për admisionin për ato që nuk nuk i kontribuojnë pozitivisht raporteve të ndërsjellta, veçanërisht kur bëhet fjalë për anëtarë të një familjes. ë thot një njeri musliman por me këmb tjetër më ka propozuar martesë dhe kam shumë dë vështirë për shkak se të shqiptarët, kjo është e papranueshme. Nuk di çfarë të bëj nuk ju kam përgjigjur enda ati dhe këtë tem, nuk kam mundësi me e qenë me familjen, se du të reaguaj në mënynë negativë, edhe du të mendojnë se unë kam dhe qka të vëjma atë qështja. Po Allah, nuk e di për qëtë personi bëhet fjallë, mirë po duhet me pasë kujdes, e mund të jetë musliman, po po Allah, me sigurit ti këtë të kejë, mëftu përmes internetit ose një punë dikon për shembull, ti nuk ke një familje, nuk ke ne adetet, nuk din kush është, duhet të bëjësi edhe shqiptar me konsen do të më një vjerë mirë e familjen për më shumë me hap me man hap guzifrum tillë. Elëna bëhet që për dikon këtu kompleti huaj, nuk është i vendit tonë, nuk si e din si jeton, nuk e din kush është ai, nuk e din çfarë familje koraleisht. Problemi më është si vendimi. Për këtë mendoj se mund të bërzit tek shqiptarët. Alhamdulillah, ka musliman shqiptar që mund të ti përzgjodhësh që njëri për di tjetë nga bashartë tonë të ardhëm burrët, do nuk, nuk është në krizë për për burra të shqiptarë si musliman e tash të kalom të tjerë. Edhe pse thash mund të jesh nga të tjerë ndoshta më të mirë shumë se shumë kanë iku këtu që jemi. Por po them është është një është është një mendaj një vendim shumë shumë shumë i rrezikshëm. I rrezikshëm qase punë gojë me formatata. Dhe e mirë kuptoi familjen tënde që në këtë rast nuk nuk mundet më të kuptoj drejt. Mund mund më të refuzoj, e kuptoj. Por normalisht dikush që e nje s'është kombët apo kjetu me te, po më në me familjen njihen e ku çfarë kanë të njohin mirë në kokë ka dilema, të falëj sikaj të të përsa ju. Mirë po, unë për vetën në Boston për ujmën të kaluar preferoj preferoj që gjë do kusht martohet me vetën. Alhamdulillah mundësit janë ekzistojnë dhe kjo është më efikase dhe më e sigurt për një jetë bashkorte efikase. Ndryshimi i kombeve, gjuhëve, adatëve, traditave më njëherë po shkakton komplikime dhe unë një shumë raste të të martesave të dështuara në këtë drejtë. Fatkeqësisht të dështuara dhe me pasojat të rënda në këtë drejtë. Nuk po them se nuk ka Të suksesshëm, ka vëllai, shumë suksesshëm. Dhe ka që shumë i mburrat. Pipu duhet më njoft pak më tepër. Ju OAR pi largut apo punon këtu ndoshta më tutje dhe veç ato të janë një. Dhe nuk e njeh atë ndryshë pas si një koleg në punë. Ai mund të jetë koleg i mirë, por nuk e njeh i jetën private çfarë është, kush është ai? Familjen çfarë ka? Në gjitha këtu informata që mungojnë mund ta komplikojnë nesër jetën mbashortore, andaj përgjell nga vendi i dytë mendoj se do të bësh më tej parahat Allahu dhe më spirat. A është e mundshme që drekën ta fali bashkë me ikindin për pashtin ku ai ikindi sapo? Ës mundsë mort nëse ki arsye fetare. Lejohet të bashkohet namazi nëse në qoftë në udthem, dhanë qoftë në raste specifike kur më vërtet rrezikohet humbja e namazit. Atë lejohet bashkohet namazi dhe bashkimi bëhet duke bashkuar drekën me ikinin në kohën e drekës apo dreke me i kendi në kone i kendis, dhe akshamen me jacin në kone akshamet, apo aksham me jacin në kone jacis. Gjitha këtu janë të mundshme, por dharë duhet me pas një leje specifike nga shëriati për situatën që ti gjindësh se të lejo të bashkoshë në masin. Jam në lidhje me një vajzë, familje e saj e ka leju lidhje në tonë, në një mënyrë është bërë përhajrë në dhe një një familje, mirë po nuk kemi bërë fjesë oficiale, Ë gjithashtu ask kurzim para zotit. A bën ta bëj kurzim para zotit me përgjithë të voz kurse pad unit të prindërve. Qëllimi i kja nga gjinota. E kto kemi problem. Familja ka leju lidhjen tash na kurzim para zotit. Para zotit të them kurrëzu normalisht ai zoti gjalë xhelaru është, do të thënë që ndot. Por kurrizimi fetaris duhet të bëhet që të legitimojnë raportet, lidhjet të jenë prind ata që ato të janë pjesmarës të kësaj marvesh i edhe këti i koronzimi. Andaj, në qovës të dëshërën që t'i kinë linit halal me i këtë përgjëna se kurse e ke përmen, duhet që dikush nga familjot e baba jëtë apo kurdo qovë tjetër, apo të shkanë të këprind i vazës. Dhe në prezenjës të dy dëshmitarve, apo dëshmitarës që janë nga shokët e juaj, meqët e juaj, të dëshmojnë këtë ceremoni, e cila kërkesa është nga ona e djalit, i cili nga personi i autorizuar, baba, po kurdo që ufëtjetër, e kërkon dorë në vazës. Thot, unë ka marrë në emër të filanit që të kërkoj dorë në vazës tënde. A je kabul ti, a pranën ti, si print njësaj, si kudistari njësaj, që të në japër vazën tënde për filanit. A je thot, po, unë jam kabul, unë e bëjë përhajr, edhe ja po përhaj dëshmitarësh aty dëshmojnë se është bërë ceremonia si duhet, është bër kërkesa, është bër pranimi dhe pasoj pastaj keni hallall me dal me nën me bisedu oksë marrë. Por pa bu kjo atë nuk legitimojnë raportet dhe nuk mund të ikni për gjinohet. Veçë dy vet nuk mund ta bëni këtë. Veçë dy vet nuk mund të hakoni këtë ceriminë nga se kërkohet një prezencë e personave të tjerë të autorizuar për ta bër këtë ceremoni valide. Thotë Të lidhësh me çën ndryrimi jon më i mirë për botën medijave, që gjithkohon po na lufton. Po i shoh ka dallazni një shkollë merr me komentu është ime gazeta dëshme kështu me radh ka përmendur në gazetatve Spotumi përmend, a duhet më umar me ta konkret apo me ignoru totalisht? Jo, mendoj se nuk duhet me ignoru totalisht, por nuk duhet më umar me ta totalisht. Kë kanë kupton kë. Duhet të dim se kush mirret me ta dhe duhet të dim kush nuk duhet mirret me ta. Nuk duhet të mirë masa e gjërave njerëzve me ta, nuk duhet më marr me ta. Për shembull, nuk duhet më u marr me ta çdo një çdo musliman hyn atje dhe fyun dhe shond dhe reagon dhe ku edhiun çfar, pa dije duke shkaktuar konflikte, mospajtime, duke prezantuar një imazh të vrarë të islamit. Do ka kë rregull, do të bën kështu. Do ka çdo kush ai duhet të reagojë. Por jo person të kompetent, o xhallorat, njerëz të dijes, mund të ketë intelektual që për shemb nëse bëhet fjalë për një për piekje, uh, për mes disa fakteve historike, për shemblë, të shtrembrot një e vërte islamve, atër ka mështë mështë historian, kontelektual, të sfirave të lajlajshme, të mund të raguajnë nga profili tjure, dhe të ambrun islamin. Por jo i qdo kosh, jo i qdo kosh, për ndaj nuk duhet të rrim duar kreq, duhet me ragu, dhe reagimi të jetë me matë, duhet të jetë i matur, i urt, të dim, ndaj kujt me ragu, jo ndaj qdo kujt kujt i bjen me më fletë, qutat në farmacina kjo sër zidhje nuk kërsh kjo zidhje si kërsh në ruar nuk ban kështo, por duhet të dim se kur me ragu, kush me ragu si me ragu so me ragu, diri kur me ragu që të duzme i di parësysh më ta është Allah në rrutë janë thuj ku fetë, janë përflin në konflikt njerëz me profilit ndryshme, nga njerë edhe edhe gjuhën e kantet të olet, ma d edhe nivellet shprejrët e kanë tollët, dhe Allah i flasin gjeratësat, me të vërtit, më te për të të neveritin, se që të bojnë muni i qedë, nuk banë Allah, nuk banë, dija halin veti, mos mënda se, e ki bash me, me mbrut i stami, që shtë ta mërmene aty? Jo, bre Allah, ka këtu regula, nuk banë këtë gjithë se si mu bo, të të me di si mi a ja bo kësi për une, dhe mëndoj se, po me ragu, por jo qdo kush, dhe po me i njëru, për jo gjdo kush. Andaj, sikur që nuk lejojt, gjdo kush me ragu, nuk lejojt edhe gjdo kush me i njëru. Një pytje fundet, pyt për natën e madhe, që përdore të nahaldve me përdore, nuk e di për e ku kam betë, me suguri për para, ka qenë një varfri, me theksua në vendin tonë, dhe kur ka pas, net që i kam festuar, kam pas e një në të pasaqme që njerëzit kanë festuar, kanë pasur kine një ëmbëlsirë në shtëpina të tyre, ta marrësh kuzhës ka qenë orui, si sot ëmbëlsira më e kuadione me lloj-lloj përzierjeve të përbanë këtu me radh, njerëz kanë pasur aq mundsi, kanë bënë holldve dhe kanë hungur ëmbëlsirë. Çu kemi mendoj piksoj ka burum atje, për seçi ka një burim caktuar historik. Por nga dëshira e njerëzve që për në të caktuara, kur ata kanë menduar se është mirë, edhe është është në të pasaqme Çdo nat not ke një ushtrim posaçëm që është hallve, se hallojun rabet që e ambël, ambël sir. Ne kemi të angazhuar rabet që diçka ambël tat, që të morsuemi, gasimi ë të disponuarimi të zgjuar këtu më radh. Era pse nuk duhet, nuk duhet kjo të praktikohet për çdo nat që vihen gasë. Ka shumë nat që quhen që tek në të mbyllja e nuk kjo të mbyllja, as të vugla jo në të zakonshme. Trondomta sugjeron tjetër. Prandaj nuk duhet edhe këtu më ullëshur shumë që të emërtojmë ne të saktuar si ne të mdhajë dhe të i festojme të kemi një tretman të pasachim dhe i tyre duke maru ushqim dhe pregadi ushqim pasachim për të e mbëlsira nësa e në realitet nuk ka të bëjme në atë të madhe. Kja është e që ka pata dëshirë të themë në këtë piesë dhe me këtë kemi edhe në përgjigje në një piesë të pito që kanë ardhë nga në ju e, e sh rikëthemi duke hap linjen për inkodrimi në juaj për mes të nefratëve. Andaj në ndeshtë një zotë i shpër leftë. Shikohen në ruar, u rikëthujem përsi në pjesën e dy të emisionit tonë që ka thotë feja. Dhe si kur që e kërin të njërë, tashmë edhe në pjesën në... e pashtë me të ekranë të juaj, është faqë në numëri telefonit për mes të cilë si mund të inkuadroni në këtë emision duke bërpytë të juaj dhe sugjërimen nga në juaj. Duke mos humburkon, une e inkuadrojtë të telefonën e parë që është duke pyrtë të që nga kuaj pa uzës. Ornani? Uh, selam aleke. Alejkum, selam, arhamtullah. O të kam një pyqës. Por, ornani? Uh, do është kam një zetë uh, gjënazja kërëz desë, pëse nuk në grihet? qy shë nuk ngrije, s'pokurtoj? nuk ngrije, a tjetë e but, ashtu qy shë vdes qy shë uh, ngrije në gjenazë përsham në tjera uh, një gjenazë nuk ngrije o me i të pa, but? Po, po e qartë Aleksin Selamho, që natën e mirë Mika Lushin, Mika Lushin, Mika Lushin Këto ma të të iper kanë bëjmë më aspektin më ndoj mjekësor se se se ka të bëjmë aspektin fetarë do të shtongja e trupit të gjenazës apo mos stongje ai. Sikurse e përmend pyetja ngritja e saj. Nukos ta ngrih, shtongat në qelizë gjaku dhe kështu që gjymtyrat ëso një stongje caktuar. E pse ndonjë, Gjenad nuk shtonu nuk e di, gaz nuk ka shpjegim fetar për këtë. Kjo më tepër ka të bëjë ndër të një aspekt mjedizional, që doshte ende nuk është ndal për arsye të caktuara ndersa lëviz di ku gjaku ende ka mit. Kam u dit kët këtë sëqarimet të ndryshme shkencore e që fetarisht nuk ka ndër një spejgim të saktuar. E nëkodrujmë telefonën tjetër? Urna. Alo, Mim, Mim Rama. Më falim është një pytje, dhe është da? Po, Urna, përndëgjojmë. Nëse njerët e henë dreqës të të masë, të të masë po? qëshit jetët? Po, e qartë, e qartë. Së të jam aje. Dëpërtimi i shëjtanve, i gjenve në trupën e njëriot është i mundë shumë dhe a i bëhet në mënyrat të ndryshme dhe a që njët të knesi, sehire, seher dhe format të tjera janë dëvërteta të dëpërtimi dhe të dëmtime që i bëhet shëjtanë në trupën e njëriot. Në qështë dikur shëpravuat me këtë, atër e ka mënyra për largimin e të june dhe kjo bëhet eksluzivesht me lezimin e Koranit kuajite nga njert posaçme të përgjithshme e kësymërot që ata që miren me këtë çështje i dinë. Por nuk duhet që në emër të shërimit nga kto smundja të trokasim çdo dyer. Qas është vërtet se hallëxiu troket në çdo dyer, por nuk duhet të troket çdo dyer. Duhet të troket në dyert që i takojnë i përkasët e që i ofrojnë me dinërat të manduar zgjidhje, jo ato që i ashtoj smundja të m'atëpër. Andaj njerëz të tillë me këtë smundje, me këtë sprova Kër të rëkasën e dyrët e faltorve, magjestarve, hajmaligjive, që shkujnë hajmalijat të ndryshme të shtëmerat, ata të rëkasën e dyrët gabuar, a nuk duhet me të rëkit atje. Duhet kërkuar me lene Allah të ndihim në natyret të cilët, me dëvërtejtë këtë pun e bëjnë si duhet, si në kam su feja neve. Me lezim të Koranit dhe vetëm me këtë. Korani është ajë që me lene Allah gjallewala bënd dëb Mirë po me forma në mele këtë hajmali, pështërle këtë këtë këtë, bëne kështër tani me dorrima, me gjirat që përdojnë këtu në gjitha, gjirat që duhet të lërgohën me atyra përën. Në imelizim të Koranit, me sabër, me adhurim dhe i zotë gjirë dhe gjirë alu, me namaz, me përmenjën të Allah gjirë dhe gjirë alu, me agjirim, me lejnë e latën në poshtë të shëjtani dhe shëruat njëri ju. Aleikumussalam, barhutullah. Njështë një pyth e me bo. Po, urna, ullam. Njështë një pyth që e kam uh, haram parët, që mi qëmë di kush prej, prej ashtë, për po shemën për mes banke mi me matë, pasi që dhjet që at, aty në aty e o në një përcindjet, të ato i shumë më si sveqat. Po. Ja, njështë njështë me dit, a gjathën ke matë të hadithin e pregamberit, dhët, që e kam alkua do atë morsën e kreditit, dhe atë që në në So. Allahu akbar. Aleikum salam t'u berekatuh. ë Nëse dikush për shembull nga diaspora do të më dërgojë para. Dhe këtë e bën përmes agjencioneve që janë ë që janë domthonë të hapura për këtë çështje, sikurse Western Union ose të tjera për shembull që janë këtyrë tim, dhe normalisht ato marrin një lloj provizioni, një lloj fitimi e marrin përballë shërbimit. Andaj të më thonë në vend të ndën, nga Gjermonia, do në me i dirgu nga Zvistra, nga Suedia, nga ku e diku, do në me i dirgu në Kosovë për shamu 500 euro. Dhe a i me i ti dirgu këtë para, në marrështë do një lefitimi, se për ta oferin shërbim. Dhe këtë dretim nuk ka diqka të keqen më mërë të para. Këse kjo nuk bëhet si kurse kredi marja. Dhe ti ato para së për i merë barqë. Kredia dhe kamata është problem se ti i merë barqë, apo një sas e nuk lejohet me fitu në emër të borqit. Nga se i dërguari sallallazëm ka thonë, kun lukardin gjerë rënef anë fëhua riba, gjdo barq i cili sillët përfitime. Apo, aje është kamat. Fitat për ti, tjev një që nera, mi këmik thënë një që një 20 euro, i këmfitu një 20 euro nga borqit të kom jepë, kjo është harap, kjo është kamat. Mirë po, dërgimi i parave, që i kitua pa barq, dhë Nuk kha, ka kamat, nuk ka të bëjmë atë ditë që ti e përmend Allahu dhe mëshpirt. E nkuadrojmë telefonat në radhës. Alo. Porno. A ne marrimën nga telelojë? Porno u lëndë var. Ne të jeshëm të shundës sot, jesh. Zot u shpëjtet. Ti të ndihjë, po jam shumë i qort me ti. Faleminderit, valla. Shumë faleminderit. Ka lavdëshmi i Zoti ju ruaj. Shumë faleminderit. Faleminderit. Regol. E vazhdojmë me telefonat tjetër. Si duket nuk kemi për momentën, po këndën për lëndinë si të qoftë. Salam aleikum. Po, aleikum salam, aleikum salam. Orna. Orna. Lesën e ti votës dujtën e që ka mundësi, dhe ta shpak sërgjat, po shpëmujnë i kuktu dhe gjana. Veç mundësisht në ndëgja për mes telefonit. Në ndëgja për mes telefonit se ka përshkakturët fani. Tash atë do të nëgjë o mirë? Po, mirë tash. E, si përshamu nga libra të krisuar qëllat janë të ohidit marum shumë shum, shum, uh, lideratat shum fjort, e shumë fjartë fjartët ju që si jo gjallarë dhe kem besim shumë fjartë ju së si domas të ti Allah që përgjë fjartë bëllarimin e të bostë bërgjëri të të të dërërët qëllë e shumë i si qëtë dhe fjartëve të ula po një vjetëta me të tanë që kom një duen të ohidë i qëllisë fëtë muamit dhe le shilom dhe tështë dhe mërcush për e mjetin e vetë për, për së qëllisë dhe tështë për ojgjën e, e vetë po për bugu talimin i qëllisë fëtë moshën 4-3 vjeqarë e një më ditë ku i ka posë muamit dhe le shilom kafdek po dhe të gjetina dhe sa ojshë amas të dite dhe po. që ka zëtës tërës dhe mësus të të të të të të po, po së po qërështë mua me e dhejë për ebulutarimit dhe sa me djetër tërështë si e, pajtua si ebulutarimit nuk ka vdek si kafirë po ka vdek si musimman dhe sa të djetër tërështë nuk pajtua nuk pajtua në këtë nëndën tina se daj ka vdek si papi sëmëtar po. e me qëtë tërë nuk jam i kjojë Edhe kisha me dog, thosim me navon pasi se mos libra do të milizohu sipas teje. Edhe ne kemo pas naqion ti. Po është qartë. Do të bëm pas më gjat. Inshallah. Ne na sigurojmë shërbim. Zoti shpreh falner, do të do të japim çarrimin inshallah të duart për këtë. Selamun. Bekum selam turkat. A të lëzosh librat që flasin për tauhidin, do të thotë që flasë për besimin e Allahun azza xal, respektivisht të flasësh për obligimet tona që i kemi ndaj Allahut të madhnuar, të drejtat e Allahut te krijesat. Kjo është më të vërtetë një një angazhim shumë fisnik. Është një është një kontribut jashtëzakonisht i madh që ti i jap vetes të ti, vetes tondë fillimisht, pastaj ata të tjerë. Ka së mirë më që ta kanë, mirë më që të përkat. Por nuk do të thotë që Lezimi i libe të ujit në kupto me rizu që fa dole libe që fletë për të ujit. Asë nga njëre ka dhe libe që në to ka nga njëhere te i kalime, ka nga ka njëre edhe, edhe, edhe të ndinën për ekstremizm, ekstumerat me pas ku dhe të njëre që ka për lezat. Andhe rizu e libe të djetarët të njërë, po flast partë të që ka kemi njërë Shqipët ashtë, tërsa ka të dhe tjera nuk dihune, por për shambull, për tauhidin me lezu uh, komentin e Kitabut Tauhidit, komentin e librit mbi tauhidin, i cili ka dy vullume, të cilën e ka komentuar dijetari i njohur, i cili Uthejmin. ka vdekur Allahu e xhiroft, Muhammed ibn Salal al-Uthaimin, Muhammed Uthaimine, ka qenë dijetar me të vërtetë i njohur me kaliber, do të thot, uh, me kaliber të madh, asaj asaj me me me dimensione me të vërtetë në barumetore si djetari madhë aje ka komentu këtë liber të të uhidit në mënyrë të thjeshtë të qartë të sigurët andaj në që se këtë liber e zënë për të uhidin me në që ma së së gjërë të njerëze u um mjaftan e për, për shumë gjera me lene e latëmanuar i ka dy pjesë dy vëllime janë të trasha ka shumë gjera që kanë të bëjnë me të uhidin aty edhe shëfati në nërmetsime e të, të, të përmendit Eta është, shefati i pegamerit për Ebu Talibën, fillim e rduat të se Ebu Talibën nuk ka vdikë si musliman, Ebu Talibën nuk ka vdikë si besimtar. E ka lut i nërguari sallallahu al-sallam, i ka ufru islamin, mirë pa turpi, turpi nga, nga, nga fjalt e njerëzve, se mës uh, po akuzot se e ka të rathu fenet të parve të ti, e ka bërë që të vdesnë mës besimë i kanë ndihmu Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem ju ka gjendje ka përkra por fatkeqësisht nuk ka vdekur në islam. Gjasë nuk i kanë ndihmu pejgamberit ose as pse pejgamber. Jo, Ebu Talibi nuk i ka ndihmu Muhammedis sallallahu aleyhi ve sellem si pejgamber, por i kanë ndihmu Muhammedis sallallahu aleyhi ve sellem si i ofërmiti. Dhe pse kanë pas mos pajtime të mëdha në rrafshin fetar. Dhe fatkeqësisht nuk ka vdekur si musliman. Por për shkak se i stërmëlam zonë ti jemi mirënjë ndaj çdo kujt tuna ka ndihmuar në argjendur e apo s'do kesh besimtar ti më mirë njos paraçi na ka ndihmuar ka kontribuar për për për çështjen ton atëra ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu nuk e dëjrat për xhehenimin e Butalibit është xhehenam mirë për i dërguar i sallallahu alajhi wasallam dënë mëson që zoti xhelalu ala e Butalibit t'i as ja voglën pak dënimin mas tet i barabart dënim me këk po besimtar ti nga se si kjo kë qon tjetër ka thënë A qenëri mirë ka kontribuar ka po fatkeqësisht ka vding besim. Ato punë të mira që i ka bërë si ka bë për hir të Allahut, si ka bë për hir të besimit, e padysh se ke i pengon pastaj që të merr shpirtin tek Allahu xhalla luh. I pengon që të merr shpirtin tek Allahu xhalla luh. Prandaj shefati e pejgamberit për Abu Talibin nuk është ndërmjetësim për me nxirë nga xherime që un xhem, s'është këso. Po ai do të mbetet në xhenem Allahu ndarut. Por pejgamberi zot sare për hir te ati kontribute për kraha që e ka gëzuar Gabut Alibe do të kërkon ditë gjykimit nga Allahu xhallahu ala do të kërkon gazot të madhreshën që zoti xhallahu ala t'i asbujt paqdënimin e Abu Talibën xhalam sepse edhe pas zbutjes do të jetë një dënë mjaft mjaft e dhëmshëm Allahu na ruaj ky është kuptimi i kësaj që ke pyet Allahu el-masmir dhe atë treguan fillim çfarë rrezosh në teuhid çfarë rrezosh në teuhid edhe pse ka shumë libra por me ne që që kja në qëfëse i, i, i, i, i këthesh dhe lezën do tjetë insha Allah e mjaftushme libri, nësë qërem, komend i librit në bitë të uhidin të djetarit Muhammed Uthejmin është libe shumë shumë i mirë ndaj këshilaj që të lezëni dhe të kemë në bibliotikët e shtëpjeve të juaja kemi një telefonat që i nëkodrojmë ornëni ornë, ornë, ornë, ornë, po të në gjojmë a mëj mëj nëkodrojmë Po po po ndajë Borna. Po po po. Në ndër të është tri pyetje. Pyetja bora është <tus> pak mësoni tani ato realitet në problematik për momentalisht. Domthon po. moshtime të ndryshme ne për në Facebook, tash algoritmet sociale po një më përditshmë në çdonjëri po hyn këtu edhe të futet. Koma akuzat e ndryshme faqëllorëve të xhamatit muslimanëve, të cilat domthon vijnë këtu, fat fat keqsisht domthon ona ve naç i bojn namaz e xheroit e mundova me luftu domthon mesin ton keme luftu dhe mojnë më përbal më tulli farë njërin, kohën tonë dhe më tulli farë ignoranti, kanë tideron për e të të deviju më. Pse? Kresisht, haqëllarë, panje dhe na. A por në vesh pak një qëarim që, me të reguqi dhe më thon, dhe njëri që lirin vend, të one nuk shon luft, shamo, po. e miret me reten, edhe kjo është një lojt që hafi. Po, që ashtë? Pyetja pa. Kjo është të hoqë, desh ta Pe igamiracion Roger Diamontes ka thonë se ka vonë dy same, Koronin dhe Sunetin. Është oh. tashtas hadithi sakt se, domthon po edhe në kit pik domthon po flasin domthon grupet e devijuar shumë që hadithi nuk është i saktë, kimse Pe igamiracionu doshte libetin e ka përmendë ju jo, ë Sunetin e thirr, oh. bon jo që është e dytë. Po. Edhe e treta huç për shemb, nëse ke bën ai vepër në xahitiet, smir, po ju për shemb në emër të asojt që mund duket kia po e që tukadhim diko shperhiru të nëthonë jotë Allahot se s'ke ditë me vonjet, po përhiru të nëthonë veç që tukadhim a shperblete dhe kjo punë po e qartë ashtë të kjartë Allah ju rujt është nëse kështë pasë në nësim pjotën e parë patë më zgjeru se me të vërtit po. ona qesë një së datë pala kutme Allah ju rujtë po e qartë, e qartë akuzimin dhe i hoxalarve gjematlive muslimanve pse nuk shkujnë luftë Normalisht ne nuk mund të jemi të shkëputur nga realiteti që ndodh, veçanërisht kur të arbotar bëhet një fshat i vogël. Ajo që ndodh në çështën e saj me shpejtësi të madhe kalon në çështën tjetër. Të të Detylimisht po bëjmë një pjesë të problemeve të konflikteve që nuk kanë të bëjnë drejt për me neve, por po po bëjmë pjesë të tyre. Ona kënd Botës. Madje nganjëherë edhe do të thotë po detyrohemi nga qarësit të ndryshme të pozicionuemi, të marrem qëndrime, edhe përse ndërështa marrë janë me këtë punë, nashvendohes nga agjende e punëve tona, e angajimeve tona e kështë të marat. Dhe veçanër eshtë njerëzit të cilët nuk miren me atë që u përket, nuk miren me atë që është e dobishme, nuk miren me atë që u takënë atyre, zakonisht ata në gjallin kësi probleme, konflikte, dhe kët që i bje se kanë shumë kohët lirë dhe kanë shumë gjëra tjera që nuk i krynë si duhet andaj kanë kohë më marë me në bushën e Facebookët me debate konflikte, madje dhe akuzat të kësaj natyra uh, Filimisht ne duhet të dim se qëfar duhet të bëjmë ne nuk e përcakton individi nuk i përcakton gjemati, nuk i përcakton hoxha Nuk e parson Hajriu. Kjo është kjo është vecuria feston që ne këtu dallohemi. Apo nëse për shembull hojllarët e Kosovës ngriten, thonë, ata s'ngriten, nuk e bojnë kët. Po po them kështu sa më kuptu. Apo për shembull janë dal 20 hojllar të Kosovës. E kanë xhir një shkres, kështu. Dhe kanë thënë një të post në shkruaret, që në shku post. Konsiderojmë se kët vet muaj Ramazan dhëtë bije në një vapt madhe. Dhe, kemi marrë vendim që muslimanve të obligojmë agjerimin në muajnë djetorë, në vend të muajtë nërë. Dhe kush nuk agjeran djetorë, është shkelë si parime fetare, është i njaranë dhe më katar i ronë, me rritën dënimin e Allahotë dhe delshkresar. E që ka me bu na, me agjeru duhet apeshe, pas kanë thonë në gjellartë, duhet me gjithu në Ramaz Ramazanin vetur, a përshë e ka në thunë kush nuk e banë është më katar, a në obligon këllit e diqen? Absolutisht, është e pavlirë. Përse? Kase bjen, desh, ma jetë kuranur. Aj që i obligon dikuj diqka, aj që të regon se që ka duhet dikush me bo, nuk është njeri, veçanërisht, ju ignorantët, ju gjahilat, veçanërisht këtasë janë ata, ata që duhet më tregu me çka duhet më marr në mëna më të. Dhe ku duhet të jemi? Ës fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu aleyhi وسellem. Dhe janë dietarët të cilët janë të autorizuar të thirrur për ta bërë interpretimin e duhur dhe sakt dhe të vërtet të fjalës së Allahut dhe, dhe fjalës së pejgamberit sallallahu aleyhi وسellem. Këta dietarë, këta oxhallar duke u mbështetur në dijen që u ka dhënë Zoti nuk e ju referuar argumente shratike. Nuk ka dal end e ndiko shpejturje për të në thënë se kush në betet në Kosovë dhe nuk shkan për të luftu në Siri, është trathar dhe qëqar. Kur, kur s'ka dal, më në në kështët. As kur s'ka dal, nga djetarët e shquar të njohër që kejtë bota islami një. Janë me cindra, nuk ka kështët. As një ansamble e djetarëve, as e fikut, as e e, e asë një organizimi djetarë është në botë ku të qoftë, nuk janë ledhë për tja obliguar muslimanëve shkuarjen në Sirijë dhe që tjilujnë të gjitha për këtëja. Kaj që kaj të botë du të me lonë me shkuatje. Këta se kam bu? Djetarë se kam bu? Hojgjëlarë se kam bu? Këta se kam bu? Kusht ku, kush përna shpallt ka që qarë? Kusht përna shpallt dhe vjuar? Dikush që është komplet ignorantë dhe i fundit, i fundit është ajë që i takan të fletë për të punë. Andaj, nuk më banë kjo përstupi, asë më banë më një keqë për vetën ti me mu, se unë një më të buhë dhe shka keqë, më vjen keqë që ajë ka shkaktu vetës i probleme, përgjithsi paralogje leuala, për shkaksë përzjet e kuni u kita kartë. Kja është ajë shka mund të thimë, nga se edhe në vaktë pegamberitës sa o sësat, ka pas njerëzë, që disa veprime të pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam i kanë cilcsuar si veprime çecora, e kanë cilcsuar si koprac, e kanë cilcsuar si njerëj që nuk e dhan Zotin, nuk e ka përfitat Allahut, ka pasur atë vakë njerëz aty madje kur është revoltunë andaj ty në Omer radiullahu anhu ja Rasullullah, "Ço shtave, çuish po i thuash pejgamberit kësot?" Një njëri i ka thonë pejgamberit sallam, kur e ka nda pasurinë ka thënë, "Ty takon kaq, ty takon kaq, nga lufta ty takon kaq, o ka ja, nda pasurinë." Njeri është të që thënë, ojë dërguarë e Allahot, inë haë qismëtun, la yuridu biha vajhë Allah, la yuradu biha vajhë Allah, këa është një, këa është një ndarje, që nuk pësunuët me te kënaësijë Allahot. E kësh nuk pësunuët e kënaësijë Allahot? Kësh? Muhammedi sallallahu a sallem, ajë nuk pësunuët e këti pësunuët e kënaësijë, Ka thonë me mire oj dërguar Allah, i Allahut, më lejo ti a kaput i kokën këtij këtij këtij dy ftyrshë? Si po merr guximet on ti kështu? Muhamedi sa më tha, "Lere, qase do të dalim pas ti njerëz të kthill, të cilët nga një nga një kënd i ngushtë i dyra, nga një nga një diapazon i cakt i dijes së dyra, të cilët e lexojnë Kur'anin" por nuk kalan zemrën ty nuk e përpunojnë ata ata se kuptojnë Kuranin, por e lezojnë vetëm lezim si përfacuar edhe të cilët pas taj patkecisht, do t'i thonë edhe të tjerve si kur që i thonë pejganberi sasërëm se nuk kini të sinqertë, e nuk kini të devatshëm e nuk kini të uzuar, e kështë më radhë ata nuk janë kompetent lojnë dëruar në qovë se tërgamë, po thëmë ty dhe gjithë shikurës dhe ta Në qësët vjenë një letër ndërë dhe thëtë, ne puntoret e filën dyqanit, dyqanit ku, ku nërë nër testone, dyqanit ne puntoret të qemi. Këna marë vendim me dënu me 25 vjetë bërgë, edhe vendimi filën zbatimi ti mas një jove. A, thush, a, përdu po këmë shku në bërgë, në paskarë, a, bëmë përshypja aj akt vendimë, Dhe ai gjykim që kanë dhënë puntorë e e, e shitur në Albanistonë? Jo, ti qieshur pgat çenka ai gara dikush polun me siguri. Qse ata janë kompetent me ndirxkim? Son ti në Burg, nuk ai Ande, volle, qështu, më s osht ai autorizuar me çun burr dikan. Andaj valla edhe mu bën këtu me qirthum subhanallahu. Së duket dikush polun me këto zona. Qish ka mundsië që s'është absolutisht i autorizuar, as i thirrën, as nuk din, as nuk osht kompetent fara ai mendzik sodjkim. Nuk din menzirë këse që kemi. Nuk din menzirë. Asë nuk është kompetent. Në kjo është një fitënë. Fatë këtë sirësë si njerët obligojnë. Gjera që s'na i ka obligu Allah Gjelle Huala. Asë nuk ne ka obligu pegamberi sërë Allah, Allah. Nuk ka mundësi Allah Gjelle Huala vëllaj këtë popullë me e spravu me hëgjelar që i qara dhe vjuar kërë vëllaj. Ja. Së është e mundëshme. Nuk është të më nga se kjo e denimi ma i dhimëshëm që ka munë si Allahon i poplë i me a dërgu. E Allahon Gjellivara nuk e bënë këtë me këtë poplë. Jo, vëllaj, nuk e bënë. I ka dërgu, hë gjellar, devatëshëm e ditur. A bëjnë gabime, si kërë të gjënjiri. Mirë pa nuk janë këtu gabime të atyre dimenzioneve, dhe të atyre fushave, që ata dëshujnë aty të shpallin fajtorë. Dhe si pasoj e faj, fajsis në atë, në atë Mejdan, të gjukujnë për ta se janë besa besa edhe pa besimtar edhe rëne gatë dolën për feje edhe kësë fjallë ponime edhe se munafika e kështë më ratë lësë Allah në manuar që këta njerë t'i uzon në qofë se Allah nuk dëmë për ta uzim Allah në mbrojt për shirë rëtyna dhe Allah në arruet nga ekeqja tyna nga se i njëranti është ekeqja dhe ezeza me e modhe këty umetit i njërënti, gjahili, ajë që fletë pa dje, ajë që fletë për ajë që nuk i të kërën. Për ndaj unë më ndoj se, nuk duhet më u marë metafore, nuk duhet apsolitesht të faktorizojmë, nuk duhet apsolitesht që të akthejmë kokën, në të mirën me zvete, zotën kanë fillu më u marë me zvete, edhe kanë më u marë me zvete, ata që diri dje bashk një hoqë e kanë shpalë rëne gatë ose munafikë, janë har Kënë hargju, kënë me e gjujtë mo, këti kanë gjujtë, ta shvillujnë me hongër njën i tjetërin. Këse kjo është regull i këtyre grupacion dhe formacioneve fa, falco artificialit, pa qëndrushme, s'ka kësi njerë, individen këta, alhamdulillah, por me gjithatë, me gjithatë përna shkaktojnë këkqarje. Andajnë me në që nuk duhet me umarë me ta, nuk duhet me debatu me ta, Në çopse një do të kompetyna, këshilloje për hir të Allahut xhalla xelalu, mos u bë me këtë punë, nuk të takoj ti këtë punë, nuk të dëgjon. Përshëndet me të mirë dhe lutë Allahun xhalla xelalu që Allah atë mëuzur dhe ty me duke ti më të pështyrë ti. Nëse kjo është më e mira mundshme, dhe e mundshme, ta që duhet ta bëjmë. Gasa atë çpothën përfund të kësaj përgjë mos habitemi, mos habitemi se gjykime të tilla, përfundime të tilla nuk vijnë gjithmonë nga muslimanat. Janë diçortë fabrikuara diku tjetër. Janë diçortë prodhuara diku tjetër, por ti fut musliman në një konflikt dhe mos pyetim që nuk i diet fundin. Prandaj duart e zgjatura, duart e zgjatura për të futur sherr mes nve, Allahun e lësh të i këputë. Çe mos ketë mundsi askush për i largu nga prish rahatin e disponimin e atë që Zoti na ka ndëruar me të. Prandaj nuk janë ata që kalzojnë se kosh qka ka obligim, nuk janë ata që gjykojnë se kosh se kënë obligimit qkartë, ata nuk janë absolutisht të thyrun për këtë pun, dhe e tëra që mund të abojmë tharë është, ti kshilojmë qovë se kshila bëndobi, për ndryshe, i njërimi është i la që i më i mirë për ta, Allah hë në ruajt. Pyjtëja të të përthot, uh, hadithi po alo dy gjëra, lijmë në latë dhe sunit e pegamër Po ka thon për të dyat pejgamberit. Hadith është i vërtetë edhe për kuron e profetit, ka hadith është i vërtetë edhe për Elibetin. Mir për Elibetin, familja e pejgamberisë ose mekanancët që kujdesen muslimanët për ta, të, të kenë respekt për familjen që po jet pasti. Apo andaj kjo është ajo që e, duhet ta kuptojnë kërdrit. Prandaj Elibeti nuk e kundërshton hadithin. Apo Elibeti është për të respektuar dhe për të ndëruar, nëse ligjet vendosen në bazë sa thotë që ka thën Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vepërsi që bën gjërat edhe se ke pas për hir të Allahut azh o xhallahut. Atë vepër që se ke pas për hir të Allahut nuk mund të shprehësh në shpëlimin e saj. Por nëse nuk me e saj në kumencim me me shpresosur shpëlimin e sajrat, nëse ke boni vepër të mirë, Allahu xhallahure me siguri ndoshta për shkak të asaj të mirë të ka uzu që të mirët e tjera të i bësh për hir të Ti Allah me shpërbly. Edhe kjo është ulë. Andaj nuk jet pa u shpërbly ajëri që bën mirë. Por Naçu çfarë donçë shpëlimi ti me çen. Edhe në botën e teatrit duhet ta bëjmë për hir të Allahut të mëndosur. Kemi telefonin e kuadrojm. Ju duket ndoshta kemi zgjat në këtë pyetje dhe është kput lidhja. Pas do qoftë, të çoft deri sa të inkadrohet shikuesi i rradhës un dua që të vazhdojmë pyetjet që i kemi përmes semestit edhe pse normalisht ishte një gabim ga në ime nga se pytja që apo të telefonata e kaluar ishte telefonata e fundit nga se pjesë në fund të këtimi suni e kemi edhruar, shikon edhruar gjithashtu për lezimin e SMS-eve nga se ka shumë andaj une për i rikëthejmë lezimit e SMS-eve dhe kërkoj falje për mbyllë në mundësis për të inkoduar për mes telefonit nga se dhe këta shikon e stan kemi obligim dhe tyre nga se nga kanë shkuajt për mes SMS-eve a bënë me vëzit femra muslimane si pas fesë. Shumë fullet për këtë qështje dhe fatkej ma shumë njerë dhe keqë përdorin. Nga se edhe bënë disa thoinë, që e këta aserojnë fe, femrën asë me vëzit kjeras, kush nuk e lënë, kush nuk e lënë. Nuk e di sa kësisht, apo në mund, kuptim në statistikave. Mirë po, shumë ga mutat muslimane mund të kenë marë lejën e kjerët ma djetjeni dhe gratë të hojgjallarëve, mund të kënë marrë lejnë e kirit. Nga se asë kush, asë njerë nuk e ka kontestu lejimin i kësejpune. Absolutisht. Pse me një vend saktuar të botës islame, ky është një problem, ky sështë, s'ka të bëjmë neve këtu. Në së thënë, që Arabija e ka ndalut, cëla Arabija, Allah? Arabija është gjënë. Në të gjithë vendet e botës arabë është elejuar për femrë me pas lejet kjerët. Përveç në Arabinë Saudite. Dhe Arabinë Asudi këtë e ka bërë përshka këtë natyre së shëqenisë që e kanë. Të i risot të gjinë modalitete të përshtatshme që nuk bjenë deshme atë venë, me traditën atë i venë, me ndërtimin shëqenur të atë i venë ata e din se rregullojn kët. Tashon qom na pikë të mia. Ja kja çe keni ndrashna. Le ta njërt, ata din bon me punë din e më mor. E din ata pse lejojnë, e din ata pse ndalojnë. Kan ata dietart, vetë hojalarte, vetë ikan ta ekspert, vetë hiç pa uchunami kadush ka më bua din ata çka po më mir. Na përvetn ton din çka më po po e din vallai. E lejuara është e lejuara sigurua të ket, kerr, atët lihet kerr, atë kro kerr, kët ose lejuar. Me rana rregullat sheriaut normalisht nuk bëjmë othu pas të i larkë vete, të reglantirë, por a lejohet me pas lehet kirit, a lejohet me igra kirit, lejohet, lejohet dhe lejohet dhe kurzo që thëtë se dikush prej o gjëlarve i kalon të kondortën, besoni se i ka gënjër. Në shpeshëre, lekohen emra të o gjëlarve të njohër të këni, o gjëlarve që kanë kontribu, o gjëlarve që kanë përfitun njërë shpejtune dhe njërët mundon që të etiketojn me një në lloj prapambëturie me një lloj uh, mendelëcie, duke thënë se ja shikojse prapambëtorës nuk lejon që gënjen, gënjen nga se hojlor etil nuk thoin kështu dhe nuk kanë thën kështu, pra nuk duhet të përdoret kjo për spekulime dhe manipulime, nga se çndrimi i lorë katërim është tejet tejet i qartë. ë uh, kur bie me flight thot po humbe pak vëdi dhe po trembel Merab das, kër bjernë me flatë, le zëj lutët e gjumët, të mbëruja muslimonit të kja tja, dhe me lejnë Allah të mandu, a në largot kënë shuallat të. Ju bëjnë njerë zëmir, për ata më këthej më të keqë, kënë dhënë me familë në burit, qëka më përbazonit të bëjë, ban mirë, ban mirë. Gëse Allah u Gjalli e Walla thot, wala të stawil hasënet, wala sëgjia, idë fa' billetihi ahësën fa iza alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim allahot nuk barazohet ola testoi el hasenat wala sayyi'a nuk barazohet e mira me teqeçen idfa teqeçn e dikujt shtyje apo reago ma qe sht me mira ngasen qose kështu vazdon ti me b atr aj qe ka shen armikjo te shndroru si pasoj e mirësisë tonë nden e mikun tonë na ti bon mirë ti mos u bosetir. Ata do bojnë kaq, ti bën punën tënde, ata bojnë vetën. Ti kryp mundet e tua, ata punë vetën. Dhe mendoj se vallahi njerëzit kur çojnë se ti po bën mirë, nuk i e keqë. Ata kanë mëzim pas para gjykimit të caktuar dhe si pasojë kësaj, të mendosh se edhe atë mirë që po a bën e kimë interes, mund të por, por, të ragojmë pak si kaq, por po të them që mos u bë me këtë punë. Ti bën mirë, krevligimet e tua dhe ajo që duhet ta bësh. Gjatë namazit, e, kam probleme, më thaët goja, për kur përdo selam, për për ju e e prish. Kër ti apë selam, njeri, merë fond gjithësat, s'ka mu lidhe me namazit. Kër ti apë selam, njeri, pa i kryet të spit, halon namaz është. Dhe kujtan se këtu, tu i buet të spit, me bu me prish abdesin, shkam me rabdes pi filimit, e fa namazin komplet, thashe se kryva. Jo, jo, namazin filan me tek mirë, Allahu akbar, filaj. Salamu alaikumatullahi, pafundoj. Selam alejkum qofir. Kanon se nom e ke pishobdisen. Shkon nevojë në marr tjetër. Të Ki të shëmor për abo dekën e duat banë, marr për qef, obligim është të namozesh në rregull. Se si ti e apsalom namozë krym? O ande mas namozë si ti apsalom me pi uj, mu venit, mu ujë, mu çup i vënit mu ul dikun tjetër, të të sprish pun, nuk ka diçka të keqë gjatë rrugës. Uh, eee çfarë rëndësie ka dyre çata namaz në xhami kur ti më para më fort më fola më. Kësht vej për e pëlqyre mirë, në ka përësit për të peygamberi sër Allah sërmë ndë e kje shpëllim për këtë qërtja për. Emri warda, a janë emrë ward edhe warda. Ward është të rëndafel, wardetun, apo, dhe mund është një, wardetun, një të rëndafel, warda, që lezot nga se të janë gjënë në rabi kur në nëllë është bëtë si hë wardë, e të nga duke si më kënë, a, warda. Në vardon shum, shumë dantofilave. Prandaj vard nuk e kisha thonë me njitë për nuk për i shpun, është e më njëtë për mashkullën, por vard nuk prish pun, është jamën e mirë aftë. Ëh. Kam fëmijë me shumë gjenetike, shumë botë ndërvas, buri kërkon të shkoj, unë nuk kam dëshirë të shkoj edhe në kështill. Do të më tregu burri se a kanë shërim për djalin apo dën mia vështirsë gjendjen, çfarë po, po ke qef. Nëse dën mia vështirsë gjendje më tepër, shkoj hu he hemaria s'ka nevoj. Ai ka blime shëndetsore, buat nervoz, kane problem caktum. Por çecem me Kur'an. Bera Atmi Ibrahim, lexoja surën Fatiha. Lexoja Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, ayatul kursijin tasbiddon. Lexoja kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Qëndai me Kur'an, çecethni me Kur'an. Msoni Kur'an për vetën e juaj dhe msoni Kur'an për të pasur me dikujt një lëzuq që është e kërkuar. Prandaj me Kur'an jome ai malija. Mos rri çot fundi i jacis, çka duhet këndojm para për të filluar 3 kohë të vitit. A duhet të përvendim tani të fillojmë së vita apo çka? Po sunetin që e çe falim pas jacis, pas farzës, sunetin i fund të jacis që e fundit që falim i kodyrë çotë. E dhe pa dyshim se në rri çotën e dytë, kur i njeh të jot, e këndon te jotin, i këndon selavotin, i këndon dohi e apsalom. Kur ti apsalom përfundon sunetin e fundit të jacis, fillon me fal vitrin. Na obligimet e burrit ndaj një gruaje që ia punon kjo tema gjatë apo presojmë ndonjëherë të përgjigjem për këtë apo të bënd ndonjë mëson tetë inshallah kjo pyetje aftë disargumente dhe kështu për martesën muta për të dalë jashtë vendove u martu me dikën me afat saktum për letër haram e ndaluar nuk është martesa hajgare pejgamberi saqë ka thonë të lathun gjeddu hun në gjeddu hëzli hun në gjed. Tri gjera janë që edhe edhe, edhe, edhe mahia, edhe përnime janë përnime, s'ka ti hajgare. Pe tine është e nikah, e nikah martesa, e kje thonë një grue, ti e grue jam, dhe kje bë letra me te, ajo është grue jote. S'ka gru në letër, s'ka gru për letër, apo nuk kështë. Kjo është ndaluar dhe shëriati këtë e ka ndaluar këse kjo bjendesh me të gjitha objektive dhe qëllimet e martitës në islam. Këse kur dujtë qifte, e, e, kur dujtë qifte, ndërtojnë njëtë bashkëtore, kanë obligime, e qështë e të e ki gru, kejtë shtetit din, gjukatën i që ke ti gru, nesë dhe qëka ndodhë, a të e thirë ne mën tëndin, dhe ty thirë ne mën saj, ti duesh me, me, me, me dëshmu për të e të qëka, qështë gru e huj, qështë boj Jo së gru e gru e jam, e në kovë gru e jo të kjo obligimi ndaj saj pra. Vënbanimi është obligim, vëshmbadë është obligim, ushqime është obligim, kujdes është obligim, mbrojtë është obligim, e, obli, e obligime e ki. E qysh e ki gru, e kërë që ndaj sajnë së kjo obligim, e zë bënë kështë. Andaj, martesën shëriat, ka qëllime, ka sunime, i ka objektive të vetë, që du të moralizu, ka oblig Në këtë rast nuk janë, nuk janë absolutisht të, të zbatuashme. A së zbatuar. Dhe kjo është ndaluar dhe nuk lejohet. Uh, Thëtë hojgjë në shpjega a është për mirë të martuajnë vazën me burat që duen të martuajnë që duen të martuajnë ga dyher apo tjenë të pamartuajnë të bëjnë zinanë me burat kome ve tjene. A u dhe billa. Nuk bëhë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët Çuish Krasov Merzemezov. Rahmanish vajza që do në të më martuë, e senc, dre alhamdulillah, nuk ka asnjë krizë, apo nuk ka asnjë krizë që valla tash ë nuk ka fjalë me çka u martuë. Jakomë bo zinë, jakomë konguria dita dikujt. Nuk ka kësaj krize. Ka lhamë dëmtrisa të dush, që kimosi më gjithë në djalë tim më martuë si gruaja e parë, por, por kë dëshirë me qenë siguria dita dikujt, dhe kjo bëhet me pëlqimin e të prindit dhe me marrveshje. Në rregull bëhet, s'ka problem s'ka problem, kjo është që është e lejuar fëtëarisht, por duhet të them që lërgë asoj, që në bo zinajë, zinajë është e fleçt, është e ndytë, në kemi pasë sondë të më foljë për zinajë, por e kemi lëmë për misionarëshëm, që të japim hapsirë sondë të për pyte që ka nërtë nga anë e juaj. Andaj, zinajë është e ndytë, është e fleçtë, dhe nuk krasohet apsilin martesën. Andaj Ma thot mat ç'është i miri devocioni ses me kët martohet? A do t'jeta i burri i saj, a do t'jeta e gruaja parë e tij, a do t'jeta gruaja e dytë i gruja dy dy kjo pason një kushem rëndësi. Si si jo, e rëndësishme është ç'të bëhet, sin bas rregullojë seriotet, sikur të pauplën nëbumë Marifat y humë behor. Ja duke shme marr gruën e dytë, e kur të marr gruën e dytë, e ndërton katin e dytë shtëpisë tij me e rrënu katin e parë. S'ke bu po kurrgjëç të pend kat të parë. Andaj duke e marr gruën e dytë Rënu, më rënëu artist megun e parme apo problemi me, me kësart gjithë, po, ka zbruar kështu. Mirpo, më marr veshje, më mirë kuptem. Ka një simë e pa xelëzic e caktuar, kjo është normale, por ju jo atë natë mësë shkaktoon probleme dhe vin deri te te te shkputje e raporteve bashkëtorë jo ju atë natë. Në qoftë se kjo bëhet mëyra të rregullta, sipas rregullave fetare nuk prish punë edhe tiësh gryja e dytë e dikujt apo e tretë e dikujt, kase është editur që në islam një burr ka det me i pastë katëgra atikë nuk na vjen marrë me thon kët kurr, as nuk kompleksohemi nga kjo kurr. Sigurisht thonë, "Qish fjalë janë apo e le po fjalë e le më pas, po më pas gjuna por gjuna dytë që ti i kin kujdese. Ti kujdesesh për to. E jo më pas 2-3 tira apo të rrugëve që zot na rut, vetë i kesh par dorë" E veç ashtu e printo e pastaj nesër mos mu as një dinar për të ose jap as për veshbahja e as për ushim për asgjë veç për shfrytëzimian kjo ju pëlqen njerëza kjo s'kogu atash janë më bu po kanë çafa po e kjo po ju pëlqen kështu ajo me rregulla që ka me ftyrë të bardhë këshi pëlqen Dhe kjo është ku e mrapsh tallahu na ruaj ta kjo është ku e mrapsh që ka or kështu që njerë me mnu çka është e mira më bue keq çka është keq më bue mirë andaj duhet të them ç islamir hamdule, ne ka regullu gjitha këto punë, po, ne ka regullu gjitha këto punë, si duhet të bëtë, si kërshetat poplët, me marifet, me faqe barësi, me regula, me urësi, gjitha këto janë të lejuar të mundshme, duke, përmenë gjithë mundshme, zinaje është e fleqtë, e në dytë, mardhenit jashtë martesore, mardhenit mes dy qifteve që nuk kanë kurorë të martesës, është e në dytë, është e, e, e, e pestë, është haram për haram më të mëdha, si kurse dhe të sërujmë, insha Allah, shpesë e me rinë almanuar në emision e arshën. Dhe në tërë që këndruar, ne këtu e bëjmë edhe për fundimin e emision tonë, duke lut Allahun e madhë, që Allahot në ruan nga zinaja, në ruan në ruan familje tona, vajza tona, motrat tona, në ruan Allah qënë leualat djemë tonë, rininë tonë, nga kjo, kjo, kjo dukëri e shëmtuar e nga këgvest i keqë, Allah në mundësof që të ruajmë nderi në faqe barë, dhe të vdesim të ndershëm, të jetojmë të ndershëm, të vdesim të ndershëm, ashtu si kur qina ka përësit, Allahu Gjellewala dhe i nërguarit, sallallahu al-salem. Zotë i është për blevë, për vëmendje dhe për cilin, dhe në të kimë në arshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>